Nire kuleroak, amasei garren atala. Aitona, askotan galdetzen didazu zer izan nahi dudan handitan. Erabakita daukat, aitona. Dendari izango naiz. Dendari? Baina zeren dendari, ze salduko duzu? Mi ze denda bat jarriko dut. Genobeba mi ze denda. Gustatzen? Aitonak barre egindu lasai eta ezero batek bezala. Adarra jotzen ari zara ezta, ez zaitona, Arnasa hartu dut sakon sakon? Se barkkatu aitona Aitonak harriturik begiratu dit. Ez du ezeru ulertzen. Ez daki zergatik jarri naize na in serio genobeba barregarriaren aurrean. Barkatzeko? zer baina, galdetu dit aitonak. Nire gauza bira. Hemen barruan, eta kopeta ukitu dut. Gauza itxusi batzuk bururatu zaizkit, eta gero argazkia erakutsi diot itzik esan gabe. Aitonak argazkiari begiratu dio. Barrezka lehertzen hasi da. Ai, ai, ai, hau itxura barregarriak kuleroak eskuan ditu dela. Aulotxa, ze pentsatu ote duzu, ni piura horretan ikusita. Gero, irribarrez, atza jaso du mehatxuka. Kontuz gero, inori erakutsi, ez du zure argazki albunean pegatuko ez da? Ez, ez, da, itona. Posik hartu du argazkia, begira begira egonda pizka batez eskerrik asko mase. Oso kontraste politekin tera saizu. Eta eskua nire bizkar gainean pausaturik ohiategitik irteten hasi da. Baina gero? Tori, gorde esasu zeuk seuure albumean, hobeto egongo daan. Aitona ze lastana? hamak karrauuza bila bidali nau sei beharromemen ditu, tortilla egiteko Ai, egia, eguer ez dit beste enkargurik emanta non ote dut burua. Arrautza bila asida itona. Bat, tate ondoan. Beste bat, lasto artean. Iru, lau, bost, Genovebaren atzetik asida zeigarrenaren bila. Baina Genoveba, salto txikiak emanez, ieska asida. Baleteko dantzari bat ematen zuen Genovebak. Baina balet komiko bateko dantzari ipurtan bat, Eta aitona berriz oioaren atzetik. Ezzena barregarria zen benetan. Halako batean, aitonak lortu du oioa harrapatzea. Ago, ago, geldi zanpantzarreroa. Gero, eskua sartu du nire kuleroekin egindako pardelean. Arrautza hori diztiratxua atera du bertatik. Urrezko arrautza zirudien, etxerako bidean hortzadarrak zeruan segitzen zuen.